І от я бачу, я під'їжджаю, Всі дивляться, і вона. Бо всі ж і їй можна так, щоб не впасти. І от я зупиняю і підходжу без черги, Бо я на роботі, а не, і я кажу, Сто п'ятдесят грамів, кажу, Ні, кажу, двісті грамів лєдінців, кажу, Ні, кажу, триста. І я беру потім отак, Сідаюся на возі, отак виймаю батіг, отак цвехкаю бравенько, що впав на бричку, так кобила рвонула, від мого удару як ошпарна. Вона дивувалася, адже батіг для того, щоби я його бачила, а не для того, щоб битися. І згадувала свого горбатенько меню, який раніше ніколи-ніколи не наливав доверху важкої діжки. Здалеку я побачив чергу, класну таку аж до паркану, і кожен повернув голову до мене, бо їй дові тут ні на що було дивитися, а мені було, тобто на небо, бо справжньому водовозу куди ще очі подіти. От я під'їхав, по справжньому і так само сказав тру і люда там міщенко стоїть і все це просто перед нею як я по волі перш ніж злісти на мотую вишки тоді батюшка і не побачив що кобила задерла хвоста і сказала звідтам тру тобто не сказала а зробила дуже гучно, і не «пу», а просто пр, Чи вона конюшини переїла, чи води перепила, однак їй щось, певно, живота газами підперло, що коли вона прукнула, то не я першим побачив себе геть рябого від того очерга. Я ж дотепер ніколи не бував рябий, Тепер раптом став так, що і сорочка, і штанці. А спершу це побачила черга, а вона зазвучала сміхом, жоден не стримався. Ріготали, бо я не сільський, а з міста. Лише не Люда Міщенко. Вона, як завжди, була лагідна зором. Чи до себе, як і завжди, чи посміхалася на нас з кобилою. Не знаю, однак я побачив. Уперіщив батогом і кобила дурна урвала аж через канаву так, що викинула діжку, а як же, та була порожня. Більше я до бабусі в село не їздив, бо тепер бабуся стала дуже старенька, без кози, і приїздила сама до нас відпочивати. І досі я люблю плацкарту, бо там обов'язково багато людей, а на четверо, як у купе їдеш, а люди міняються. От заходить жіночка. Що таке молода жіночка в поїзді? Це зовсім інша мандрівка, коли вона сідає навпроти. І раптом дивиться. Так що ти пристаєш або починаєш у вікно, які там цікаві стовпи, а коли в очах одних намерехтіло, то приводиш на підлогу. І бачиш там неопроти ноги, з надто досконалими м'язами, такими, що лише вони можуть легко і нечутно торкатися землі, лише тоді наважується глипнути. Так, це вона як я її відразу не пізнав, Люду Міщенко, бо вона, як зайшла, так безлайдної посмішки, а напружилася, втупилася в мене, пригадуючи, бо я тепер з борідкою, окуляри тепер на мені, ну і зачіска геть інша, ясно ж, епохи пройшли. Пробачте, хотіла вона попросити газетку, але вміть передумала. Ваше лице, наче знайоме мені. Моє? Затилився я з борідкою і окулярами. Пробачте, каже вона голосом Люди Міщенко, тепер я затулявся ще й густою червоною фарбою, доки вона не откотила мені з лиця. Воно так буває, що наче когось впізнаєш. У мене також раз було, коли я побачив у поїзді такого чоловіка, що як я сам, Люда теж була на себе схожою, бо в неї, а нічого, не лишилося від сільської дівчинки».